Bé, bon dia, benvinguts en aquesta roda de premsa que us volíem convocar per explicar-vos en què consistirà, quines finalitats o quins objectius perseguim i què serà concretament aquesta implantació de zona verda per primera vegada a Figueres. Zona verda, fins ara teníem zona blava, aquesta ja la coneixeu suficientment, em sembla. Zona verda és un servei que volem donar als veïns que viuen prop del centre, del que és el centre històric, però dins l'àmbit del centre històric ampliat, i que es veuen amb dificultats en el dia a dia, en horari diurn, de poder aparcar a prop de casa seva. Perquè? Perquè hi ha aparcament lliure, que és ocupat des de bona hora del de matí i que no hi ha rotació fins al vespre i, per tant, veïns que viuen als centres es troben dificultats de poguer aparcar a les proximitats de casa, teva, de, de casa seva. Per això una zona verda, una zona verda que consisteix bàsicament en cada les 9 del de matí a les 8 del vespre els veïns que s'acreditin, que seran aquells que estan empadronats en l'àmbit, que us ensenyarem, o que tinguin o que siguin titulars de comerços o d'activitats professionals, perquè també hem de procurar que puguin aparcar la gent que treballa. Per tant, en aquest qui, qui visqui o qui tingui activitat professional en aquest àmbit s'ha d'acreditar i per 0,40 cèntims al dia, o dos euros la setmana, de dilluns a no, de dilluns, a dissabte. De dilluns a dissabte, podrà aparcar les proximitats de casa seva en aquestes àrees delimitades com a zona verda. De les 9 del matí al 8 del vespre, a partir d'aquí, és aparcament lliure eh, en horari nocturn, perquè es, es va fer l'estudi i saber que de, de nit no hi, havia, no hi havia problemàtica. Ara, concretament, us, us ensenyem exactament l'àmbit en què implantarem aquesta prova, Bueno, que és una prova real o sigui, és un, un, una primera implantació en aquesta àrea i de, de manera que si, que si és ben rebuda i funciona bé i agrada si ho demanen altres barris ho aniríem implantant en altres barris de, de la ciutat. Xavier, si us plau, si expliques una mica al detall Bon dia Bé, aquest projecte té dos objectius Jordi eh... Dos objectius fonamentals, el principal és a, a, a donar oportunitat a que els veïns puguin aparcar a prop de casa seva. Eh? Això és un sistema d'ordenació integral de l'estacionament, en calçada, per tant, tota l'àrea delimitada del projecte es regularà tota l'estacionament tota i hi hauran les tres eh, tipologies, la zona verda, que és nova, la blava, que ja és existent, i les taronges, que són les àrees de càrrega i descarga, més, tot aquell aparcament especial com places de motos, bicicletes, ambulàncies, mobilitat reduïda, etc. Això ho, gestiona, ho gestionarà FICERSA, que és l'empresa municipal que s'encarrega de, de la gestió de la zona blava, i com deia, els dos objectius fonamentals, el principal és facilitar l'estacionament als veïns a prop de casa seva. Aquest és el objectiu del projecte perquè el segon objectiu, que és afavorir l'activitat econòmica incrementant la rotació de l'estacionament, la, la funció seva la fa la zona blava, que ja està implantada. Eh? Amb aquest projecte, com que regularem tota l'àrea integralment, la zona blava té uns matisos que, que ara explicaré. Hi ha uns objectius complementaris, o uns, uns efectes eh, induïts per aquest espai, que és, una, reduir la congestió, hem de pensar que entre el 15% i el 30% del trànsit de vehicles són vehicles que busquen aparcament. Per tant, si regulem tot l'estacionament d'aquesta àrea, rebaixarem la, el, aquest tipus de trànsit i, per tant, millorem la, la mobilitat. També la definició de l'espai públic, perquè quedarà tot molt més endreçat al regular-ho regular tot. Millorem la, la qualitat tant perquè reduirem el soroll i, i la contaminació atmosfèrica al reduir la mobilitat i després eh, també es reduirà la indisciplina perquè tindrem tota l'àrea regulada amb, i vigilada pels, pels agents que vigilen la, la zona blava i la zona verda i millorarem també el funcionament del transport públic al reduir la, la congestió viària. Bé, anem, concretament quin és l'àmbit? L'àmbit al nord per, la, per la, el carrer La Sauca i la Rambla a l'est pel carrer Sant Pau, a l'oest per l'Avinguda Salvador Dalí i al sud pel carrer Pere III. Per què aquest àmbit? Perquè és un àmbit eh, amb molt poca rotació, amb, molt, amb, dèficit, amb un dèficit fort d'aparcament diurn i, per tant, eh, amb molta concentració també de locals comercials i activitats que necessiten d'aquesta rotació i, de, i, i a més és una àrea amb, amb molta concentració de persones i de veïns. Està delimitat per uns carrers clars, que això és important perquè la gent es pugui aprendre de memòria quin és l'àmbit del projecte, són carrers molt, molt clars i després coincideix amb una de les parts de l'àrea de pacificació d'acord amb el Pla de Mobilitat Urbana. Aquesta és una de les actuacions que el Pla de Mobilitat Urbana indica que seria convenient d'implantar-ne a la ciutat. Bé, els tipus d'estacionament, ja ho hem dit, són la zona blava, que ja ja tothom la coneix, que està destinada a la rotació de les activitats, rotació de curt termini, per tant, el, el, els que volen fer una, una gestió aparquen 20, mitja hora, una hora, i marxen. Eh, I la zona verda, seu, la seva funció és que sigui preferentment pels veïns, els veïns a través de, de, de, de, de treure un tiquet i d'haver-se acreditat, doncs, tindran preferència a aparcar en aquesta, en aquesta àrea. Eh? No com ara, que tothom competeix per, pel mateix espai, tant els veïns com la gent de fora, que passa molt sovint, que arriba algú a treballar a la ciutat a les, a les 8 del matí, aparca i ja no treu el cotxe fins al vespre. Això, aquesta activitat que també s'ha de produir, s'ha de desplaçar fora d'aquesta àrea. Mm? la regulació no és prohibició vol dir que és preferent pels veïns si algú que no és veí ho utilitza doncs tindrà la tarifa de la zona blava amb un petit increment com una penyora d'un 25% del, de la tarifa bé, a la zona taronja que és la de càrrega i descàrrega que a partir d'ara doncs tindrà una regulació amb un, amb, amb un disc horari que té, ja està regulat que són màxim 30 minuts doncs això eh, s'establirà a través de... de del disc horari, tindrà el control dels vigilants de la zona i els altres tipus ja ho hem dit bé, les xifres concretament les xifres són, hi 200, 298 places, si no ho llegeixo malament, regulades de les quals n'hi ha 177, n'hi haurà 177 de zona verda 52 de, de zona groga i la resta són de zona blava i aquestes són les xifres, en la, eh, això, els percentatges són els que surten en aquesta imatge i en aquestes dues imatges d'aquí es veu es veu una mica el, de, el, el, el detall a l'esquerra, el detall de, de les, de, del número de places concretament a cada un dels carrers i a, les, i a la dreta hi ha el concepte. Eh? Les, les, els carrers que estan en color gris són els carrers on no hi ha aparcament, els carrers en color blau són aquells carrers on hi ha la zona blava i la resta hi haurà la zona verda intercalat amb, amb aquest en aquests espais pujant les zones de cara i descarga Com es pot observar hem introduït tres petites àrees de zona blava perquè la regulació integral permet que en un lloc en lloc d'estar pintat de verd pot estar pintat de blau i per afavorir petites concentracions comercials que hi han en el carrer Santa Llogaia en el carrer González de Soto i en el carrer Pere tercer hem consensuat amb els comerciants i amb els veïns la col·locació de dues places de, de zona blava en aquests tres carrers, que fan un total de sis places. Per tant, hem, hem pogut saltar dels eixos de zona blava a, a eixos de zona blava i alguns elements puntuals per afavorir la rotació comercial, sense malmetre ne que el conjunt de, lo, de, la, de la nova rotació siguin zona, zones verdes. Aquest és el llistat dels carrers, alguns carrers són, són complerts dins del, dins del projecte i d'altres carrers doncs, tenen un, un, uns, números tan, bueno, uns números de carrers de la gent que, que, serà, que, es, que es podrà acreditar en aquest projecte. Val, el funcionament, ja, ja ho hem començat a comentar, eh, la zona verda està especialitzada en període diurn, per preferència pels veïns, residents, comerciants i professionals. L'objectiu és afavorir l'aparcament de veïns i residents a prop de casa seva, que actualment, ja ho hem dit, competeixen amb els forans per les places d'aparcament a la calçada. Aquesta especialització permet limitar el trànsit de vehicles que busquen aparcament. Aquest és un tema, una conseqüència important d'aquest projecte. Hi haurà menys vehicles donant voltes busquant aparcament, perquè ja sabran o aparquen a la zona blava o, o en principi, no, no, no, no aparquen. Eh? Sempre recordar que el millor cotxe aparcat és el que està fora de la calçada, en els edificis, eh? però no tothom ho pot fer i, per tant, per això hi ha aquest, aquest projecte. Com, com, com funcionarà? És un sistema d'identificació per la matrícula del vehicle. Vol dir que un veí que, que estiguin padronat i que visquin en aquesta àrea, s'acreditaran a l'Ajuntament i dirà tinc un vehicle i la seva matrícula és aquesta, presentarà els papers i per tant estarà acreditat ell més el seu vehicle, si té dos vehicles doncs en acreditarà dos si és una família de quatre persones amb quatre vehicles doncs acrediten les quatre persones amb els quatre vehicles una vegada t'has acreditat en funció de l'ús que en fas pagues o no pagues, un pot estar acreditat i no utilitzar-ho mai, és... Val? El dia que utilitza es doncs, treu un tiquet expoador d'un dia o d'una setmana i l'utilitza. Evidentment, si jo estic acreditat i tinc cinc cotxes, només em puc treure utilitzar-ne un simultàniament. Eh? perquè no, no, no, no puc conduir dos cotxes a lhora. Eh? però val? llavors ja hem dit que hi haurà ja ha en aquestes dues places perquè aquest és un projecte flexible que permet en funció dels canvis que hi hagin a la ciutat, a través de canviar la senyalització horitzontal i vertical apareix alguna zona blava si imaginem que apareix un nou local comercial que té molta atracció doncs se li pot pintar una plaça o dues places de zona blava davant i per tant s'afavoreix la rotació de la mateixa manera si alguna activitat canvia i ja no necessita la rotació doncs es torna pintada de verd és un projecte que pot ser evolutiu en funció de les característiques i de l'evolució de, del, del barri Val. Qui té dret a acreditació? Pues els residents que estiguin empadronats i que disposin d'un vehicle un vehicle normal, eh? no, ni un autocar ni un camió, sinó un vehicle que té unes limitacions de, de pes i de número de passatgers. Mm? i Ja ho hem dit, tindran en consideració els residents també els titulars d'activitats econòmiques que tinguin l'activitat el, siguin els, tit, els titulars i tinguin l'activitat la, la, econòmica eh, amb seu social en l'àrea eh? això què vol dir? que si jo tinc una carnisseria i jo sóc el titular de l'activitat i aquesta carnisseria està domiciliada en el carrer, doncs, doncs tindré dret a una acreditació si jo soc, eh, doncs, per exemple un banc que la seu doncs, està a Barcelona, doncs no tindré eh, possibilitat d'acreditar-me eh? seré com un treballador normal que no pot eh, aparcar en aquesta, en aquesta àrea I eh? ja hem comentat això, qui, qui ho pot sol·licitar Uh, llavors el, ha de ser el conductor del vehicle també si, en, en, si és el vehicle de l'empresa i és el que utilitza habitualment també podrà fer-ho uh, si està en resim de leasing o lloguer estable, tot això també hi ha cohesiuístiques per, per, perquè això estigui ben, ben, ben regulat els horaris la zona blava ja sabem que té l'horari de, de, de 10 a 1 i de 4 a, a 8 del vespre, deixant la franja central del dia perquè per parquin els veïns. La zona taronja, la càrrega i descarga, té l'horari habitual de 9 a 1 i de, i de 4 a 8, encara que en alguns llocs es pot regular específicament, i la zona verda necessita un horari continu, per tant, l'horari és de 9 a 8 del vespre, eh? perquè no tindria sentit que al migdia, que és precisament això s'ha fet perquè els veïns puguin eh, aparcar prop de casa seva, no poguessin aparcar-hi. El preu ja, ja, ja, ja, ja s'ha comentat, 0,40 cèntims dia i dos euros a la setmana. I el calendari. El calendari d'implantació, ara estem a la fase de presentació del projecte i de, de fer-ne la difusió, iniciar els tràmits interns de l'Ajuntament. Per tant, de, de desembre a febrer hi haurà que, també la comunicació del projecte. Farem alguns tríptics i donarem difusió. I també el, el període d'adquisició dels elements, els espenedors, eh? perquè ara ara hi ha només espenedors en la zona blava i quan s'hagi implantat tota l'àrea hi haurà espanadors a, a tota la zona. Eh? S'augmenta el nombre d'espanadors. La implantació de parquímetres es preveu el març de 2014, després d'abril a maig hi hauria un període d'inici de, de, de, del projecte que diem presa de contacte que si algú utilitza malament en lloc de rebre una multa tindrà un paperet que li digui escolti, vostè no ho ha utilitzat bé, això funciona així, etc, un recordatori de com funciona i a partir del juny de 2014 l'explotació normal, ordinària de, de, de, del projecte mm. molt bé i a grans trets això és, és tot no sé si voleu alguna pregunta sobre... Sí. No, hi ha una acreditació que es farà a ficer o sigui, per registre informàtic, que es, o sigui, hauran d'anar els veïns a FICER-se, fer el tràmit, a registrar la matrícula, i llavors això s'incorpora a les màquines, o sigui, a la memòria, sempre informàticament, eh? llavors posant el, de... així, sí, eh? si no sí. posant el número de matrícula ja et surt el tiquet. I el, el tiquet porta el número matrícula i el dia, si has comprat d'un dia o d'una setmana o tres dies, per tant, eh, el, el, el vigilant veurà el tíquet, comprovarà que la matrícula que hi ha al tíquet és la del cotxe i comprovarà que el, la franja d'autorització és, és la del dia i amb això hi haurà, ja n'hi haurà prou. I el preu per exemple, es podrà fer un anual, o... Semanal, sí. en, en principi, Pot, Pots sí. pagar per tota la setmana o per dia? Per què? perquè un dels objectius és que hi hagi rotació. Ara què passa? Que hi ha gent que deixa el cotxe no el toca en tot el mes. L'ordenança diu que un, un vehicle només pot estar estacionat en el mateix lloc tres dies com a màxim. Portant, si tu compres el tíquet d'una setmana l'has de moure almenys una vegada. Eh? Val? I per tant eh, no, no, no és bo que els tíquets siguin de més temps d'una setmana, perquè d'aquesta manera hi ha, hi, ha, hi ha rotació. Si no uns veïns men eh, ja no el... monopolitzarien l'aparcament de tots, ja eh? ha d'haver hi ha una, una, una certa rotació. Les multes No, les multes no. No, suposo que l'increment del 25% és perquè si alguna persona que no està acreditada dins la zona verda, o sigui, algú que no, que no visqui en aquell àmbit vol aparcar en una plaça de zona verda, pagarà el preu d'ara de zona blava més un 25%. És a... Serà la mateixa, en principi. La mateixa. És a dir, la finalitat número 1 de la zona verdes és que aparquin els veïns. Ara bé, si algú que passa perllà vol aparcar o ha d'aparcar, es penalitza amb el preu de zona blava més un 25%. No, el preu de, de l'aparcament. Quan, quan dic penalitzar, vull dir penalitzar el preu. No, sí. no, no, no que hi hagi una infracció. Eh? Sí que es preveu. Quan, quan s'utilitza la zona verda com a zona blava, ja... Eh... En realitat és el mateix. És el número de 20 cèntims són 25. O sigui, serà... Els, el 20 per 20 serà el 20 més el 25% per 20 és a dir no sé, eh, 25 cèntims o sigui tot, totes les tarifes de zona blava quan, quan s'utilitza una zona verda com a zona blava, totes les tarifes de zona blava en tots els seus trams queden incrementats un 25% en tot la blava queda igual i que la zona verda és encara més cara són aparcament lliure exacte Sí, vam, bueno, respecte Zona Blava, els motius de repensar el projecte ja els hem explicat moltes vegades, eh, que creiem que no era el moment, no volíem posar més, més llocs de, de Zona Blava. Zona Verda sí que seguia havent-hi aquesta demanda per part de veïns i eh, com que és una cosa nova van dir, bueno, provem-ho, provem, -ho, provem -ho en un àmbit concret. Aquestes 177 places, perquè en aquí? Perquè és el, realment on teníem una demanda més forta per part de, de veïns i perquè és el, el, dins el centre històric ampliat el que està més a prop del que és Rambla i del que és uh, Rovell de l'Ou. No? Per tant, vam considerar idoni doncs, de, realment si és un model que ha de funcionar, provem un al lloc on hi ha més demanda, on hi ha més pressió, perquè és la primera zona ara d'aparcament lliure a tocar Rambla i Carrer Nou o Carrer Sant Pau. Doncs és, són els que reben la pressió o que hi aparquen tots els cotxes que treball de, de gent que treballa al centre per tant són els que els veïns es veuen més perjudicats en aquest sentit de, de no poder aparcar prop de casa seva viuen al centre i el fet de que hi hagi aparcament lliure els impossibiliten ells poguer tenir rotació De moment sí, s'incorporarà sí. el tema del disc horari perquè també hi ha queixes de que la zona de carrega i descàrrega es fa servir moltes vegades com a aparcament indefinit sí, sí. <laughs> val i s'incorporarà el tema del control del, del temps que s'hi està en el disc horari però de moment és guàrdia urbana El tram de l laavingura sí. Salvador delí. No aquest tema va ser una demanda que es va produir quan l'aparcament del, del passeig Nou estava en obres. i Foamentalment, els restaurants de l'entorn del carrer Pep Ventura van dir que havien, els havien baixat els clients perquè no trobaven aparcament. I doncs es va plantejar aquest carril reversible que de nit, a, la, a, la, a la franja horària de nit es podia aparcar i de dia no. Això, que vam treballar i ho bastant madur, tenia un cost econòmic molt important i al final no es va portar a terme. En el moment en què l'aparcament ja funciona, doncs, eh, en principi no seria necessari. Vinga, ¿Vale? gràcies.